Bona sera alla där ute. Det här är Bokpalt som talar och vi gör i samarbete med mediebyrån Palt som vanligt. Och Tobias sitter där och är beredd på frågan hur du mår. Hur mår du? <laughs> ja, jag är laddad. Jag, jag mår eh, utmärkt. Jag, jag är lite frustrerad och jag har försökt att dra en, en vits för några bekanta. Mm. Alltså olika bekanta, en efter en. men jag har upp och så har jag velat gå hem efter det för det är så svårt att få dem att fatta. Då um, kan Kast... inte George Castanza ut från något liknande Kanske, det gör han kanske är nej, det är då. så att han Han vill dra Han drar när han har dragit en bra vits För att han vet att det kommer bara bli sämre sen Jag fattar inte vad du menar, förklara du som... George Castanza från Sandfeldt Som för ja. övrigt ska återförenas Stod i nyheten här i veckan då så, när, när han har lyckats säga en bra vits Och fått skratt på, på, på ett skämt Så lämnar han bara lokalen sen Säger, Tack för mig, så går han Ja. Att han vet att han sen bara kommer att dra ner stämningen och förstöra det han har byggt upp. Det kan ju vara en parallell till min situation. Det är det att jag lyckas inte dra vitsen och så drar jag. <laughs> det är tvärtom där. Ja, ja. Men det, det är klassiskt knock-knock-skämt, den amerikanska modellen. All right. Jag trodde att alla hade koll på den. för vi är, Jag trodde att vi var så pass, så pass indoktrinerade i amerikansk kultur att vi verkligen förstod mallen för en sån vits. Förstår du mallen för en sån vits? Jag, jag förstår den och jag har en egen också. Eller okay, inte men... egen, men jag har en stulen. jag stulan. Men då börjar jag med min. Knock, knock. Who's there? The little old lady. The little old lady who? <laughs> jag visste inte att du kunde jolla Rasmus. <laughs> <laughs> Kul! <laughs> ja, det var bra. Det var bra. Gör din då. Om den inte är okay. sämre än min, då blir det lite plask. Uh, kanske. Uh, den är antagligen sämre. Den är samma Ska vi låta bli då? Nej, kör. Nej. kör, mm. kör. Knock, knock. Who's there? Hakim. Hakim who? Hakim in like a wrecking ball. <laughs> <laughs> det var jätterolig. Uh, ja. Men, men från, från det lätta och underhållande och humoristiska till det tunga, svåra och... Ganska tråkiga. Nej, inte tråkiga, men uh -huh. väldigt pessimistiska. Uh -huh. Det är förstås vad man, vad man definierar som tråkigt. Tråkigt kan vara en olyckshändelse. så tänker man, oj det var tråkigt att det hände. Eller boken du tycker att det är en Ja, tråkig. jag tycker att den var jättetråkig. Jag tyckte inte det var det. Äh. Men hur som helst, den, den skrevs av en snubbe som heter Per Lagerqvist. Och han brukar räknas till 40-talisterna. Även om han var igång långt innan 40-talet med sina böcker och var väldigt, väldigt populär och känd. Mm. Mm. Nobelpristagare. Och, Nobelpristagare, fast det var senare det. Ja. Men det. 40-talisterna var i alla fall kända för sin, för sin pessimism. Och, <laughs> god, god sak att vara känd för Ja, men de var riktigt, riktigt pessimistiska. Men de, de hade ju anledning att vara det också. Alltså, typ 39, året innan 40-talet inträffs så att säga. Då så man men vänta just... nu, Tobias. Ja. Vänta nu. Om man är 40-talist, innebär inte det att man är född på 40-talet? Typ som Nej. att vi är 80-talister? Nej, det behöver inte göra. Det kan också innebära att man tillhör en viss litterärskola. Okej. Ja, min favoritförfattare är Alma Bergman, han är för 80 1800-talet, men han räknas till Tietalisterna, för det var då han blev känd på riktigt. Och han skriver lite grann som många andra Tietalister. Ja. Samma sak gäller Per Dagqvist, han var ju född för ap länge sedan. Men han, 1890 typ, eller något sånt. Var det så länge sedan? Ja, ja visst visste du. Det. Ja, det kan ha varit. Ja, ja, säkert, det var det nog. Men hur som helst, 44 så släpps ju Dvergen, och eh, eftersom det är hans mest populära roman, hans mest kända roman, så räknar man ofta honom till, till 40-talisterna. Men han var ju pessimistisk redan innan. Alltså, vi har inte gått in på varför för listan var lite nere och sådär. Men 1939 uh -huh. så vann ju Franco inbördeskriget <laughs> i Spanien. Ja. Yeah. Jag skrattar men det var fruktansvärt förstås. Sen Tjeckoslovakien invaderade samma år av Tyskland. Och sen så blir det en icke-angreppspakt mellan Sovjet och Tyskland 1939 också. Och det gör ju att den intellektuella vänstern känner sig sviken av Sovjet- Alltså man, man mm. känner inte att, att uh, ideologin riktigt har gjort vad alltså den lovat. att den går i pakt med fascismen på det sättet. Och det var väl en, en idéströmning som han var en del av, socialismen? Uh, det, det tror jag inte att han var. Det tyckte jag har, har du läst det? Ja. Nej. Däremot så, uh, det syns ju i dvärgen också, han var ju kritisk mot uh, alla ideologier. Uh, jag citerar från Wikipedia. Uh. Han skrev också en del artiklar med socialistiska teman. Ja, då är det nog riktigt. Men eh, troligen så blev han liksom övriga intellektuella vänstern då ganska besviken på marxismen just mm. uh, under 40-talet. Och Dvergen, är, boken som vi har läst, Dvergen, den är full av ideologikritik och den kritiserar ju alla fasta värden i stort sett. Ja. Allt som människan håller som högt. Hylla meningslösheten dock. Det tycker jag var ganska fint. sa jag det? Nej, han gör det. Jaha. Dvergen alltså. Okay. Det var inte jag som var fyndig. <laughs> nej, nej. Okej, okay, men han... Eh, Fall, han var ju en rätt butterfarbror långt innan. <laughs> hans, hans genombrott var ju två diktsamlingar som hette ångest och kaos. <laughs> ja. Då hör vi hur, hur, vilken lycklig farbror han var. Var han en del av existentialismen också då? Det var han definitivt. Och han var expressionist. Men nu kastar vi oss med massa, massa fikonspråk här. Ja. ja. Vi går över till Hamnen i Dvärgen. Vänta lite, jag har Vi bara en grej på, igånga, på 1944. Okay. Jag har en grej här okay, Jag har en grej på 1944. Vet du vad som hände då? I Sverige? Ja, I Sverige? En, en grej som man först reagerar så här, ja ah, men vad fan, det var ju på tiden. Och så sen så bara, nej. Ungefär så reagerar man på den. Oj, var det det att uh, t kom till Sverige först då? Det vet jag ingenting om. Men du reagerar nej på den info i så fall. Så <laughs> Först då? då. Världens äldsta hund. Först då? Homosexualitet blev lagligt 1944 i Sverige. Hoppsan. Ja, och då tänker man så här, ja det var ju för fan på tiden. Och så, sen så blir man nedslagen av det som kommer efter då. För då blir det stämplat som sjukdom istället. Ja, och det blir, blir slutade räkna som sjukdom först 1979. Ja. Gälet. Ja, Jonas Gardell var drivande i att få bort det. Ockupation i av socialstyrelsens trappa och Ockupation av socialstyrelsens trappa 1979 Där var Jonas med. Ja med Det var en stor kampanj liksom. Det var många som rinnde sig sjuka till jobbet också Ja, ja visst. <laughs> Bara, Jag känner mig lite homosexuell idag Jag kan inte gå till jobbet mm. Det var himla fiffigt Ja, det var det jag hade om 1944 Får vi gå över till handlingen i boken nu som jag läste? Ja, men det tycker jag. Gå igenom och ta, ta den. Ja, den släpptes ju 1944. Och, men den utspelar sig i ett renaissanshov. Och jag sluter mig till att det är på 1400-talet i Italien. Ja. Därför, därför att en person som heter Bernardo, men som helt uppenbart är Leonardo, Leonardo da Vinci. Han är med i, på ett hörn. Och försten, han, han verkar vara baserad på... På försten som, som inspirerade Niccolo Machiavelli att skriva boken försten. Alltså en slags handlingsplan över hur en regent ska agera för att kunna behålla makten. Mm. Som gavs ut på 1500-talet. Och den försten som han var inspirerad av hette Borja. Och han ledde också på 1400-talet. Och han hade faktiskt Leonardo da Vinci i sin anställning ett tag. Okej. Okay. Och man, man inser ju faktiskt redan från början i boken därigen, att, att det här utspelar sig i söderlandet alltså i, i södra Europa möjligen därför att han, han säger så här att mitt hår är inte svart som de andras utan mitt är rött. Så redan då kopplar man geografin på ett sätt. Ja, just Ja, Det Det är rätt snyggt gjort. Mm. Hur som helst, i Fursten av Niccolò Machiavelli så skriver han ju att en regent, eh, att människor gillar folk som är dygdiga, som är till sig fint och bra och är snälla. Men en regent kan inte vara dygdyg, för att Han måste göra onda handlingar ibland- för att kunna behålla makten och hålla- makten stabil, hålla nationen stabil. Är inte det lite så sådär- Machiavellis- det ena av Machiavellis två spår? För han, kan, han argumenterar väl också för- att försten skulle kunna vara så pass snäll- att folk inte vill-, vill liksom göra uppror. Att man har två linjer som första. Att antingen vara snäll- så att folk tycker om honom- eller vara hård och- det gäller så att folk inte vågar. Ja, det är klurigt det där. För han menar så här att, att man ska låtsas vara dygdig. Det är mycket viktigare att, att framstå som dygdig och snäll än att verkligen vara det. Så mm. för allt i världen ska man försöka framstå som en dygdig först för att folk ska gilla en. Men bakom kulisserna kan man ju sköta sig lite hur som helst. Bara man döljer det från folket. Yeah. Sen det här att man ska vara snäll och enbart vara snäll det är avråd han ifrån. Därför att man måste sampa liksom ner ibland så att folk inte blir... Blir alldeles för, Oh vi får vill, där rena FF här i landet. <laughs> ja. Ja. Men hur som så? det finns en första i boken Dvärgen också, som, som huvudpersonen Dvärgen är, är anställd hos, eller som han har som mästare. Och den här första, han beskrivs som en person som man aldrig riktigt vet vad man har, att han, han beter sig på ett sätt men han tänker på ett annat sätt. Och man märker ju under bokens gång att han är rätt svekfull han, han ger löften hit och dit Men han håller inte dem Utan han gör allt för att behålla makten Och det är ju en sak som gör att dvärgen tycker om försten mm. Att han är svekfull Precis, för det är ju en grej med dvärgen Han är ju, han är ond ja. han, är, han är så sjukt ond Den, den är den sjukast, sjukaste onda lilla person Som man kan ha träffat någonstans Han är så ond Fast ändå lojal Lojal är han, men ond Ja Fruktansvärt ond Vi, vi kan väl säga direkt så här att, att sig, det här är ju en bok som, som ju längre tiden fortskrider Alltså ju längre in i framtiden vi kommer Desto mindre okej okay kommer den att vara Just på grund av bruket av ordet du är i mm. För det är ju, alltså med rätta så är, är ju det ordet kritiserat För att det används nedsättande av personer som, som är småväxta Men den här dvergen han, han beskriver sig som en ättling Till ett folkslag som, som levde innan människan i boken Så alltså han säger att, att jag är ursprungligare än människosläktet och mm. att han därför föds gammal, därför han har fått ett ansikt och sådär. Så på ett sätt så, så är han ju... Han en ser ju inte sig själv som människa. Han hänvisar ju alltid till, han, till vad människorna gör och sådär. Alltså han, han ser sig själv som något annat. Så på det sättet kan den här boken överleva, jag. Att, att det är mer en mytologisk dvärg än en person som, som är småväxt, som boken handlar om. Mm. Samtidigt som det blandas ihop, därför att det nämns att de här dvärgerna föds hos människomödrar och, och sådär. I alla fall, det finns ju en hel del hokus pokus med i bilden i dvärgen. Bakom hans ursprung och att han är som han är. Ja, och han är lite som en smurf så sådär i allt han pratar om. Tänkte du på det Han säger så här min dvärgvåning. Ja, här När han pratar om sin lägenhet så är det hans dvärgvåning och eh, hans dvärgblick betraktar olika saker. Ja, man säger inte min dvärgsked och... <laughs> ja, men det är fan inte långt borta heller. Han är lite som Batman kanske, en ond Batman. <laughs> bätmobilen, bätgrottan bättelefonen ja det är sant, Batman är också som en smurf ja, nu går vi väldigt långt till den här analogin känner jag ja. men det är en spännande tanke Absolut. ja det är en tanke i alla fall <laughs> något som jag har tänkt på med det, och så många har tänkt på innan mig också jag är ju inte, jag är inte ett geni sådär, även om jag gärna vi låtsas vara det. Äsch. Äsch. Ja. Tack, tack. Ja. Det är ju att, att dvärgen här symboliserar någonting. Eller hur? Mm. Ja. Jag pratar att det är djupt. att ja, det är något djupt som kommer. Han symboliserar ju ondskan. Den, den besinningslösa ondskan som mm. finns hos människan. Det är ju faktiskt hand i hand med hur man har sett på dvärgar i litteraturen tidigare. För dvärgar kan ibland symbolisera de amoraliska kraften i naturen som man inte kan styra över. Till exempel så finns det en dverggud i Egypten som heter Bess. Som är dansens och musikens gud. Och så finns det en dverg som Shiva, den indiska guden, trampar på. Som symboliserar människans okunnighet. Och på samma sätt så skulle man kunna säga att den här dvergen symboliserar människans ondska. Det är nog det som är tanken i alla fall. Med Per Dagqvist bok. Samtidigt som han, han verkar ju också... Han symboliserar ju just den här furstens ondska. För ofta så beskrivs han som en del av fursten själv. Alltså han säger typ att... Jag är som en del av honom och uh, ibland vet jag vad han befaller innan han har sagt det ens. Så alltså han, han förgiftar förstens fiender utan att försten behöver be honom om det. Utan han, han känner till det här. Han vet vad fursten mm. vill. Han, jag bara har och, och, en grej här också. Ja, men jag men inte tala en grej snart. snart. Ja. <laughs> och han klär sig som försten. Det är liksom den extrema bilden av det hela att han är som sin furste. För han får göra sina kläder av rester när, när kläderna har suttit i försten. Så han har på sig samma kläder. Så han är som en furste i miniatyr. Mm. Och det här skiljer ju honom från andra dvärgar då i, i hans samtid För de flesta andra var ju var ju narrar Men det var ju inte han Han var Precis. ju mer som en tjänare Han klagade om deras röster, de pratar väldigt pipigt när han har en väldigt mörk röst. Mm. Det är klart att han måste ha en mörk röst Med tanke på hur han, hur han är ja. Det hade svårt att ta boken på allvar Om han sa att jag låter som en heliumballong Som, en heliumballon som ja. täms Det hade varit en konstig referens också I renaissansen <laughs> ja. What the... You shouldn't know that. <laughs> Jag tänker också lite grann när, när försten har middag med folk. Han sitter och äter med den här Bernardo. Det är, det, det är Bernardo, det var Leonardo da Vinci va? Ja, det är han som ska vara Leonardo da Vinci helt enkelt. Ja, precis. Och då försten är väldigt älskvärd mot Bernardo och tycker om allt han säger. Medan dvärgen, han går runt och har låga tankar hela tiden Han tänker du menar verkligen det han säger? Eller är han falsk? Ljuger han? Nu tittar han på förstens fru. Varför gör han det? Alltså så här, så. Alla mm. låga tankar som fursten kan tänkas ha, har ju dvärgen. Alltså han noterar att Bernardo tittar på förstinnan. Och så, varför gör han det? Han, han noterar också att Bernardo verkar lite märklös. Alltså Allt som, allt som fursten kanske skulle kunna tänka. För fursten är ju väldigt så här makthungrig och och en ganska ond person egentligen. Allt som, allt som ja. han skulle kunna tänka symboliseras av dvärgens tankar. Det är, det är exciting. Ja, det, är, ja. det är också ett bra sätt att skriva ner en sån här historia om man tänker sig att, att den här boken skulle handla om försten och inte dvärgen egentligen. Ja. Precis som du pratar om att det är förstens tankar vi ser här. Så är det ett ganska fyndigt sätt att redovisa dem på genom att stoppa in någon som för, för de andra karaktärerna egentligen är ganska oviktig men som kan springa omkring obehindrat i alla rum och betrakta mm. olika saker ja, precis är det konstigt jag också... det jag sa? nej, jag tyckte det var jättesmart när vi ändå Tack. pratade om berättaren att ja, det var ju väldigt, ganska tufft så här, att välja en, en person som har en så nedviderande syn på människan och på allt som är mänskligt han, han rackar ner på religionen han rackar ner på filosofin, han rackar ner på kärleken framförallt på kärleken, han hatar kärleken mm. <laughs> och det, det som är spännande är att vi som läsare, vi, vi, vi litar inte på dvärgen. För vi förstår ju att han är ju han är ond. Han, han hatar ju allt som är mänskligt. Men vi märker så här, när han beskriver först innan som han hatar. Han tycker att hon är liderlig och att hon ser fruktansvärd ut. När han beskriver henne så vet vi på något sätt att det inte är riktigt sant. Vi vet att hon i själva verket är en, är en vacker kvinna som liksom lever för, för kärleken på sätt och vis. Samma sak med dottern Angelica, heter hon va? Först den ja. Att han kallar henne också för ful och att hon är liksom ja, nedrig på alla sätt och vis. Men, men vi som läser, vi, vi märker ju att, att personer runt omkring honom, de betraktar henne på ett annat sätt. Och han säger också det. Jag förstår inte hur man kan tycka att hon är vacker. Jag förstår inte hur man kan tycka att hon beter sig på ett bra sätt. Alltså sådär. Alltså mm. det är små planteringar som får oss att inse att världen som dvärgen målar upp är inte möjligtvis den sanna. Han kallar ju henne, alltså Angelica, dottern, för horunge också. Ja. För hon ligger väl lite med honom. Och Nej, det är inte därför nej. Just det. Det var uh, fel av mig. F för att hon eventuellt är en oäkting. För att uh, mamman uh, ligger med andra än första. Ja, precis. Jag tänkte säga att jag hade kommit över min förvirring, men det hade jag inte då. För jag hade, hade trott att... Uh, jag trodde länge att horunge, att det var en term man använde till typ barnprostituerade. Det vore ju liksom uh, ganska rimligt. Ja. <laughs> Om man tänker att svenskan är ganska rak ofta, i USA säger man ju vacuum cleaner, alltså något som renar vakuum, Vad 17 är det? Ja, <laughs> Men i, i svenska är det dammsugare, ducksucker, äh, duck <laughs> Duc, liksom. ja. väldigt rakt. Så horunge skulle kunna betyda det. Ja. Men istället säger är det när man har fått barn utanför äktenskapet. Precis, eller som ett allmänt smädesord också. Ja. Du, du är en horunge liksom. Mm. Nej, men jag bara, jag bara tänkte på den termen där, att jag alltid har missuppfattat den. Och så tänkte jag att jag hade kommit över det här nu, men så sa jag fel första jag gjorde. Så då hade jag inte det. Jag har fortfarande fattat fel, Fattar fel än idag. Nej, men jag älskar när du tar upp ord och sådär. För det är ofta du som gör det. Du tar upp ord och så får vi prata om det. För jag tycker de att prata om ord. Mm, då har jag en till grej på det. Nej, men? Jo, som har en händelse. Klappa i otakt en podcast. Mm. Och två, två vanlisar. Alltså inte kända människor. Så jag ha det? Uh, Ska ah, de inte som vi, inte som vi är? <laughs> de är? De är säkert ungefär lika kända som vi är. <laughs> Kanske <laughs> till och med nåt mer. Ja, eventuellt. I senaste avsnitt här, nu nummer 13 tror jag det var, så pratade de om att vårda sitt språk. Att en av dem störde sig på svordomar på tvn och sånt. Mm. Gör du det? Stör dig på svordomar? Nej, ja, jo, ibland gör jag det. Jag, jag kan, störa det i, det i, i kan störa mig på det i radio kan störa med på det och mm. i vardagligt tal också. För det, det är inte det att jag tycker att det låter fult så. Men jag tycker att om man upprepar ett och samma ord flera gånger om ofta har man ju bara en begränsad uppsättningsfordom. Aha. Så blir det en konstig rytm i ens tal. Ja. Det är som om man säger, säger typ ba hela tiden. Liksom. Det, det stör ju en. Det stör ja. mig. Jag håller med. Och jag försöker ju... Att så lite som möjligt, speciellt i skolan, så där. för man vet inte, det kan ju folk ta illa upp av och så. Men det är svårt alltså. För du är lärare, det ska vi kanske berätta för folk som börjar ja, just med oss nu först. Mm. Ja, det är svårt att inte svära. Det ligger inbakt. Men samtidigt, jag själv tycker inte mm. att det är speciellt farligt att höra en svordom på tv eller så där. Han svär ett friskt Mm. Just det här att vi är lärare Det, det är en av till att jag Jag har fått tillfälle att läsa ganska mycket Om den här boken. för att det är svårt att komma undan Per Lagerqvist om man är svensk lärare mm. Och jag vill ju inte komma undan honom, jag tycker han är utmärkt Och jag tycker den här romanen i all sin Brutalitet och i all sin Skräcktematik och de historiska referenserna Jag tycker den är, den är förtrollande Men, det är ju inte du Nej, jag tyckte den var chattig och ganska långtråkig och, och så, det tyckte jag Ja, men, men det är upprisk ja, ja, det kanske det kan vara. En bokcirkel för alla, den Twitter-sidan, och Facebook-sidan. Som Risa Stillgood-bibliotekarien. Faktiskt... Ja, precis. De frågar efter podcasttips tips häromdagen. dag. i otakt kan ju vara mitt. Har du något podcasttips? Ja, det har jag faktiskt. Jag tycker om en... en jag tror den är amerikansk. Den engelsktalande podd, i alla fall som heter The History Chicks. Okay. Där de går igenom en, en historisk kvinnopersonlighet i varje avsnitt. Och det är, väldigt, det är två tjejer som gör det, de är väldigt duktiga och roliga. Och Jag tycker att det, det visar väldigt mycket vad man inte har fått lära sig i historien i skolan. För yeah. det blir ju, historien blir dubbelt så stor och dubbelt så spännande. När de här kvinnorna när det är uteslutande kvinnor det handlar om. Personer mm. som inte har fått synas i historieböckerna eller som man inte har talat om i skolan. Är man så patologisk i historieböckerna? Frigörande, ja. ja. ja. Eller när man lyfter fram folk, grupper som har blivit bortglömda. Ja, men emancipera betyder ju frigöra. Mm. Mm. Så jag, jag kör den linguistiska tolkningen av det du sa. Ja, ja. Ja, men jag, jag känner inte till begreppet sen tidigare. Men, men den, den är väldigt bra i alla fall. Vi nu är på att lyssna igen Tudor Och jag har ju sett tv-scenen The Tudors och det är kul för att höra hur det verkligen var. För The Tudors är ju väldigt mycket sex och <gör> väldigt mycket förenklingar och sådär. Och det slipper du nu då? Nej, det var ju en hel del sex. Okay. <gör> på på uh, Henrik den åttades tid. Men det det är, att man är, kommer att ifrån det. Vad sa du? Det är märkligt att man aldrig kommer ifrån det. Nej, jag menar det redan att Vergen störde sig på det. <gör> på 1400-talet. Ja. Han tyckte det skitjobbigt ja. ja, men hur långa är de avsnitten då? De, är allt från, de har minicas mini som är på 30 minuter Sen har de sina vanliga avsnitt som är på en timme i regel Okej, okay. ja. men det är ungefär som klappar i otakt De ligger också där på strax under timmen, tror jag. Runt timmen. jag Jag kan känna igen oss lite i, i dem För de flyttar också ifrån varandra Och så startar en podcast för att hålla, hålla kontakten vid liv Ja, det är, ja det, är, det är fint Vad valde du för låt eh Jag valde Little People från musikalen Le ja Och det är en liten pojke som sjunger den Och han uh, sjunger i stort sett att man, man ska inte, man ska inte ska man säga, underskatta korta personer eller små personer För de kan mycket mer än man tror Och den, den är ju väldigt Uppåt och pos positiv. Dvärgen har ju lite samma budskap, man ska inte underskatta honom. Men det är kul att de krockar med varandra, de här två världarna tycker jag. Den, den positiva musikal <här> världen och dvärgens onda bästa syn på, på verkligheten. För man skulle kunna ha den här som soundtrack till Dvärgen, men det skulle bli jättelustigt och konstigt. <här> mm. jag, jag lyssnade på, på en intervju med Malcolm Gladwell. Han, är, uh -huh. han var vetenskapsreporter tror jag. Men han har också skrivit olika böcker. Och, jag vet inte, han driver olika teser. Och han hade en, en tes om underdogs. Som eh, jag tyckte kom fram lite grann i låten du valde. Okay. Då pratar de om David och Goliath. Eller sjunger om David och Goliath. Mm, just det. Och då så säger han att eh, egentligen så var inte David någon underdog där. Han hade en slunga som sköt iväg sten jättehårt. Eh, uh -huh. Ett väldigt bra vapen. Han hade ett stort tekniskt teknologiskt övertag egentligen och folk som betraktas som underdogs ofta egentligen inte är det lite grann som svenska hockeylandslaget man ja det kan ofta jag inte uttala mig om man ser ofta att, vi, att de, slår, de slår bäst underifrån men okay. nej, de har ju grymma slagskott ja jag vet som sagt ingenting om det. kan du hockey? du har ju börjat intressera dig för sport Nej inte alls det <laughs> ja, fotboll och sånt No, ja lite grann. Men man behöver, man behöver ett fotbollslag när man flyttar till till stora världen som jag gjorde. I Kiruna var ju fotboll inte stort. Nej. Men när man kommer ner så ska alla plötsligt ha ett lag och då fick jag ett lag. Jag, jag kommer ihåg när du bestämde dig för att skaffa ett fotbollsintresse. Jaha. Du, <laughs> det blir lite liten här nu. <laughs> eventuellt. Okay. Det var, var det för att du märkte att det var bra att små kring. <håll> och du tyckte att det var en lucka i din allmänbildning Att du inte kunde ja. någonting om fotboll Så då såg du till att lära dig massa saker Om fotboll Bara för att, för att täcka din lucka Ja det är riktigt Men då kommer du ihåg också min, min bryckningsstund senare Att jag hade hamnat med ett gäng som enbart pratade om fotboll Och att jag inte kunde fly Åh <håll> <håll> oh, fy fan Pendelrörelse hela tiden Slår tillbaka ja. Det var ett tvegat svärd där Idrott mm. är ett tvegat svärd mm. Nu är det ju superspännande med idrott igen på grund av OS i Ryssland. Vad är det som är spännande med det? Det är att eh, i Ryssland så kränker man mänskliga rättigheter, man ogillar särskilt homosexuella. Ja. Och USA har gjort en super nice grej. Att har du hört om det? Nej. Att de har valt att inte skicka några politiker några höjdare, utan de har enbart skickat en delegation med tre för detta idrottsgrenar som alla är som alla är öppet homosexuella. Okej. Okay. Det är ju det bästa USA har gjort någonsin Ja, eventuellt Det var rätt om att de, de spöde Tyskland under andra världskriget också Men <laughs> det, ja. det här var rätt schysst tycker jag Ja, verkligen Vad du valt förlåt? Jag har valt Det kom ett brev Det är en, en dikt från Per Lagerqvist. Och den framförs som en sång av Bo Sundström och Frida Örn Varför har du valt den? Jo, förutom då att det är samma författare så tycker jag att det, <laughs> så tycker jag att det var en annan syn på, på religion i, i den här, alltså en annan gudssyn i sången eller dikten jämfört med vad det var, jämfört med den som dvärgen framför mm. men på något sätt så är det ändå en liknande syn om jag förstod saken rätt för Per Lagerqvist var inte... Självtroende, men han kommer ifrån ett Ganska strikt kristet hem med, med pietistiska drag Alltså så här, renlevnadslära Och man ska vara gudsfruktande Och, och fromhet Och sånt, det, det är det som gäller mm. Och det, se, det kan man ju även se Hos Sverigen. att man ska vara rädd för gud så liksom. såg du det? Ja, jag noterar att han Säger att han är kristen Men att han, han tror på en Oförlåtande gud, alltså han... ja. Samtidigt som man vänder sig mot, mot kunskap och kunskapsjakt, han tycker det är vidrigt att man söker, försöker förstå allting. Så han, mm. han representerar ju på något sätt den, den väldigt strikta och konservativa kristendomen under renässansen. Ja, han ja, skäller ju ut, är, det, är det, jag Förstens fru, mm. för att hon har, ja, när, när hon ber Jesus om förlåtelse och sådär. Ja, han skäller inte bara ut, han piskar henne till döds dessutom. Ja. Han drar lite långt. Trist kille, alltså, ja. i allmänhet. <laughs> Och då tänker jag så här, det, det är lite spännande när det finns två syner av det här. För det, det kom ett brev då, som är den diktaren han skrev. är liksom en del av samma gudsbild på något vis. Det här, den strikta gudsfruktande. Men mm. den, den är mycket vackrare, mer positivt lagd och liksom Herren då Gud är mer vårdande och det finns en trygghet i Gud istället för en skräck. Det är tunga ämnen. Mm. Samtidigt så så blir det ju lite annorlunda då eftersom eh, Dvärgen var ju katolik och det var inte det var inte pär. Mm säger om Per Lag så han, han hade ju inte passat bra på Mia Törndons födelsedagskalas Tror du inte det? Jag tror inte det, jag tror hon hade krockat rätt rejält Han är men ju men han är inte livsbejakande Han är ju livsnedgörande Men mm. hon säger typ Oj, vi, är alla, vi kan alla Bara göra vårt bästa Oj, oj, oj Men han typ, Nä. nej Nej. <laughs> jag fattar nästan som att han var lite så här eh, Socialt eh... Att han hade socialfobi, typ. Eller han gillade inte offentliga sammanhang. Det tror jag kan stämma rätt bra. De för jag när jag tittade på Youtube så fanns hans... Eh, ja, när han fick Nobelpriset. Den, mm -hmm. Det talet så Då gick han fram och skakade hand. Då nämnde de något om det. Ja, jag vet att du inte gillar sociala tillställningar. Men nu <går> får du alltså, ställa upp. Så höll sig tal. Nej, Nej. <går> men han, han sa ingenting då. Utan det var någon annan som babblar. <går> okay. Men det even tyckte even jag också var konstigt. Vad sa Vad sa du? Alltså Eivind har han ju priset samtidigt De delade på priset Okej, okay. men för det där tyckte jag var lite konstigt För han satt ju i Svenska Akademin Mm -hmm. Och är det inte de som avgör vem som ska få priset? Ja, det är frågan Men frågan är man satt där då Vänta jo, man, sit, man sitter ju på livstid där Och han Prynte ja, där någon gång man... på, på 40-talet Och han vann priset 51 Att man utses ju inte på När man föds, liksom Nej, men uh, tills man dör. Från <laughs> från valfri ålder tills man dör. <laughs> Vi kan kika lite grann. Du, är det, du har redan kollat på när han blev invald i akademin va? Ja, -talet ja men det talet någon Vi ska se svenska akademin. Från, uh, han var mot ja, svenska akademin. Men det var ju också stor skandal när de vann priset, Han är ju Jonsson. Det handlar ju dels förstås om att uh, Sverige var överrepresenterade i sammanhang, men kanske också då att han var ledamot det mm. kan jag tänka mig det är inte första gången som akademin belönar sina egna men det är ju skett postum tidigare. tidigare alltså, till exempel Karlfeldt vann i priset efter sin död till exempel. och han okay. var ju ständig sekreterare det är som Peter Englund är nu mm. Så det, men jag har inte fördjupat mig i det men det, det stämmer nog äh, det stämmer att det är konstigt ja. <laughs> lite jäv borde man kunna hävda Jag tänkte ta upp någonting Jag ja. tänkte faktiskt ta upp någonting Ja, vi har ju fått interaktion på Twitter Är det sant? Ja, men det här var ganska länge sedan Det handlar om vår grej att vi väljer låtar Det är ja. en, en lärare som heter Lotta Mattiasson Som har skrivit Och hon säger att hon ska ta vårt koncept Och använda den i en klass Det blir att kul hon, Att de ska vara textrelatera eleverna Att de ska få, få läsa Alltså att de ska få välja låtar i böckerna de läser Det är ju suveränt att vi kan påverka Ja, verkligen Ja, det var kul att höra. Mm, verkligen. Så, you go, Lotta. Ja, och berätta gärna hur det gick. Absolut. Blev det ja, jag tyckte av. det var jätteroligt om jag gick i skolan och jag fick välja låta. Ja, men det var ju, musik intresserade man sig jättemycket för. Mm. Nu är det mer som... <laughs> <laughs> nej, sen säger du ju lite, lite av en också. Så du blir glad när du får en, en skoluppgift. Ja, ja. Nej, men, ja, ja. Det var bara att, att klippa till korset. <laughs> ja, så är det. Vad tycker du om du påstående att man inte kan förstå någon som man inte hatar? Uh, det tycker jag tycker han jag har fel i sak. <laughs> fel. Han menar att man inte har någon udd som man kan gräva ner, ner dem med. Uh -huh. nu... han, han berättar ju bara sitt eget beteende för han hatar ju alla. Uh -huh. Och han kan inte förstå den för han hatar inte honom så han, <laughs> han lägger ihop två 2, 2 där. Ja... Uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs> ja, jag har fått en det. På, no på något sätt eh, ligger det väl lite i det För när man är, är kär i någon Så blir man ju ganska dum i huvudet Och fattar ju inte Man bedömer ju inte den personen på samma grunder Som alla andra man Tolkar ju inte det, dens eh, handlingar likadant Så snarare skulle jag säga motsatsen Att man inte kan förstå den man är kär i Istället för att man kan bara förstå den man hatar Ja, det, det är nog sant det Han menar ju Att han eh, ensam kan se alla brister hos människan mm. han, han kan inte se stjärnorna uppe i skyn det är något fel på i ögon, Man kan se alla brister han kan se igenom människorna, ja, han kanske menar att det är det som är att förstå någon att man, att man ser alla nackdelar och brister mm. och det är mycket lättare att göra om man är avvokt inställd till någon ja. Ja, det till exempel, om, jag, om jag och du bråkade ja. det kommer ju aldrig hända men ja, om vi bråkade då skulle, ja. jag, då skulle jag nog se alla dina negativa drag. Jag skulle tänka att allt du gör, allt du säger, är till för att skada mig. Mm. Även om du försöker att uh, söka försoning så tänker jag att du har någon baktanke. Ja. Det, det är så man gör. Nu. Det får vi lära oss på lärarutbildningen i konflikthantering. Att man kopplar sånt. Att man, man, man har svårt att se den egna, egna medverkan i en konflikt. Ja. ja. Den, den, man ska, det, det kan ju vara ett sånt konfliktlösningstips. Då, att man ska försöka hitta den tredje berättelsen. Alltså, du har en, en bild av verkligheten och jag har, har en annan. Men så finns det en tredje som är gemensam. Den ska man försöka hitta så kan man sluta fred. Ja, nog riktigt. Någonting som han hatar över allt annat. Att sluta fred. Det tycker han inte om i världen. Nej, han blir jätteledsen när det blir fred. Ja. Han är med i ett krig och är jätteglad när det är krig. Och sen blir ja. fred, och blir ja, och han jätteläsen. Och när, när, när det väl blir fred då, och de tänker att det här är en fred som ska vara för alltid. Så då tycker han att det är, att det är hemskt Och att det förstör Liksom den äran hos alla soldater som har dött Och ifrågasätter det här Vadå ska ingen mer få dö hjälte döden och sånt mm. Det här tycker jag är lite läskigt För jag, jag har tänkt lite på det Med varför människor drar till krig Ifrån Sverige liksom mm. För nu, vi exporterar ändå Ett gäng soldater varje år Som är nere i olika länder och krigar Och då funderar jag på, vad är det som driver folk dit Och Ofta kan man höra saker som att... Eh, vill hjälpa till att skapa fred och sånt. Slåss för demokratin och så. Mm. Men eh, jag, jag köper, jag inte, köper den. inte det. köper inte det? Nej. jag köper inte den här hjältedöden. Att det, att det finns massa ära och sånt i strid. Ja, men jag kanske tycker att Sartre är den bästa soldaterna. Som vapenvägra. Ja. <laughs> det, det är bra gjort. Och vapenvägra. Ja. Ja. Speciellt om alternativet är att slåss för en i tyskland Då är ja. extra bra att vapenvägra i det läget. Claes Malmberg, han vapenvägade det också. Det är han och Sartre. Ja, för kan också sitta i Finka. Ja. Det var ganska vanligt för er. Jag köpte ju, men, men jag slapp helt enkelt lumpen. <laughs> ja, så gick det till när jag mönstra Så fick, man göra det här, fick jag göra det här kunskapsprovet. Sånt. Jag kom aldrig till, till någon styrketest och sånt du stryker ju dig liksom direkt. Eller? Ja, men, nej, men jag, fick, jag fick hyfsat. Inte jättehögt, inte bland de högsta, men tillräckligt för att bli någon form av ledare. Oj. Ja, men det, det... Du ska gå fyrutbildningen i, i Borås. Ja. Men, och sen när jag kom till psykologen så tittade hon på mina papper så här. Ja, jag ser här att du har kryssat i att du inte vill göra lumpan. Ja, det stämmer. Ja. ja, men då kan du åka hem nu. Men shit, vad lätt så... du fick ja, så det Jag, jag upprepade mig. som ett mantra Jag vill inte göra lumpen, jag vill inte, jag vill inte. Och psykologen bara Ja, vi ska nog hitta en plats för dig jag, bara, jag vill inte, jag vill inte men du gjorde jag vill, inte, jag vill hem Du mönstrade två år innan här va Ja, jag gjorde det. ja Det var andra tider då ja, Jag tog ju vapenfri tjänst och då fick de inte plats för mig Så det var rätt skönt uh -huh. Jag försökte sabotera mina tester också jag, inför, inför fysiktester så åt jag en pizza Medan jag sprang och rökte en cigarett till exempel. <laughs> Men det är ju ett som jag annars hade flunkat också Så det gjorde nog verkligen av det till Om vi ska återgå till boken en sista gång Så undrar jag, har du läst Främlingen av Camus? Det pratade ju om Sarrette och de var ju samtida i Fran François, ne, François är ett namn Vad heter, vad heter Frankrike på i franska? I, La France La France de var samtida och de var sammellanda kan man säga. Man kan inte säga det, men jag säger det ändå. Både tid och rum, tid och rum. hade de gemensamt. Ja, och, och vänskap också. De var liksom... Ja. <laughs> ja, hur som den gavs ju 42 främlingen, på franska- den gavs ju på svenska 1946. Men eftersom att Per Lagarqvist var en bildad herre så antar jag att han kunde franska. Ja, nu så pratar jag ju verkligen ur, ur hatten här. Men han var <laughs> lite ja, beredd ja, att... Han hade varit i, i Italien och eh, Frankrike och även långa perioder i Danmark. Ja, men då borde han ju han kunde nog mycket väl franska. Ja, det vet ett de stora kulturspråken också. Ännu mer så på den tiden. Mm. Hur som helst så, så främlingen... Det är också en kort roman som handlar om en person som, som inte känner så himla mycket. Alltså han går runt och bara glider igenom tillvaron. Och så avslutas boken med att han fängslas för att morden har begått. Och så håller han en stor vikt för en press som kommer dit. Där han verkligen bräker ur all sin leda på mänskligheten och på, på allt möjligt. Och det är lite så som dvärgen slutar också. Han blir också fängslad. Och sen så räkar han ut sin del på allting. Men han gör det i dagboksform. Då. Han, hela boken är ju en dagboksroman, dvärgen. Mm. Så jag funderar på ifall de här är systrar och bröder, de här två böckerna. Det kan de mycket väl vara. Vi har spännande en liknande upplägget vid slutet, att båda fängslas. Ja, ja. Ja, vad fint Ja, det är en spännande tanke. Vad, vad tycker ni, lyssnare? Har ni någon tanke? Har ni någon åsikt? Låt oss veta. Det, vet ni hur man kan göra det? Hur, hur man kan låta oss veta? Man, <laughs> jo, man jag, kan, vet, jag vet, jag vet. Berätta. Ja, jo, det, man kan antingen gå in och så börja med att likea vår Facebook-sida. Det tycker jag man ska göra oavsett om man har ett svar eller inte. Det är en, en bra då, sida. Ja, då söker man helt enkelt bara på, sin, på sin Facebook. Så skriver man bokpalt. Så kommer man hitta oss där. Ja, det är två bilder på oss. Eller det är en bild på oss. Våra mm. ansikten tecknade. Så man yes. känner igen den. Och så heter den bokpalt. <laughs> mm. Man igen... det, är det enda som heter Bokpalt på hela Facebook. Mm, så man kommer känna igen oss på namn och bild. Ja. Sen så kan man göra en liknande process fast på Twitter. Men då följer man istället för att lika. Och så kan man skriva till oss denne. Eller så mailar man. Ja. Men det är inte lika spännande. Så tänkte jag inte ens säga den adressen. Den får ni leta upp själva. Jag säger adressen. <laughs> bokpalt. Snabbela. Paltmedia.se Maila mm. dit. Om ni ja. inte vill skriva på Twitter eller Facebook. Men helst skriva på Twitter och Facebook, för vi älskar ju offentlig uppmärksamhet. Ja. Jag har valt några böcker som du ska få välja mellan idag. Nej Nämen! Jo. Pratar vi göteborska idag, eller? Ja, jag växlar lite. Jag drar inte för det. Jag är multikulturell på det sättet. Du, jag har en idé innan ja. du drar de böckerna. Jag tänker aha, att vi kan aha. ha ett avsnitt där vi läser en engelsk roman på engelska som inte översätts till svenska. And we can only speak English during the whole episode som flera av lyssnarna säkert har noterat. Så I don't understand engelska. what you're saying. I don't understand. Please speak äh, English. Uh, Nej, okej. Okay. <laughs> så har man säkert märkt att jag, jag har inte ett perfekt engelskt uttal. Men hur har man märkt det? Vi har aldrig pratat på engelska. Jo, knock-knock skämtet tidigare i avsnittet, till exempel. Ja, men det var ju ett utmärkt uttal. Och Nä. du fattade vitsen också. Alltså när, när jag försökte dra den för några kompisar, det var ju som att... <laughs> De begrep inte andra steget, att de skulle säga The Little Lady Who mm. <laughs> Utan de bara Tystnade så, Alltså vi alltså, så skulle säga Who så säger de, Who The Little old Lady <laughs> Så de bara, nu går jag hem <laughs> ja, är det... Du grepade det ja Självkänsla nu utropstecken, Om mina Törnblom Det första alternativet Nej, du tog mina Mia Ja. Och så nämnde jag henne i avsnittet Ja, det är spöklikt. <laughs> Vilken slump Ja jag tycker, jag vet inte vad jag tycker om henne. Hon är säkert bra. Jag har bara hört en intervju med henne. Och, men jag tycker det är ganska spännande med självkänsla och självbilder och sånt. Hon kan nog ha, hon har nog rätt lite i det. Jag vet inte, jag för mig, nu kanske jag säger sånt som jag inte har koll på. Men jag för mig att hon kommer från någon form av drogberoende eller så. Det gör honom. Ja, Så har hon lyckats ta sig ur det. Och då är det är ganska spännande att, att se vad någon sån människa har att säga. Nya tumlum som inte skulle spela Per Lagerqvist i en film Det hans liv. Mm. Det är riktigt. Första alternativet. Mm -hmm. Andra alternativet är Sula av eh, Toni Morrison. Sula? Ja. Sula? <laughs> ja. Är det en Sula? Ja. Är det den svenska översättningen av romanen? Det, det kan mycket väl vara originaltitel. Jag tror att det är ett namn. Jag gissade att Sula kanske eller något sånt där. Sula. Ja, en Nobelpris jag det. vinnande. Sula. Novell. Fick Nobelpriset 1973. Jag tror en, en roman, sedan. men du kanske läser från den engelska Wikipedia, av ah, no, Novel. Ja. Uh, där, där har du min tabbe. <laughs> det är himla konstigt att det heter Novel i amerikanska. Ah, det berättar ah, det Roman. <laughs> <laughs> Nej, men bor... Nej just, just Roman borde inte heta Men <laughs> uh, något helt annat. Fat <laughs> Ja, framförallt inte novell. Nej, nej, inte Ells novell. Eller så borde novell betyda något annat på svenska. Novell betyder är. väl ny också. Eller något i den stilen. Det är ju förvirrande. No novell mm. är skitsamma. Fortsätt. Tre, tre, vad handlar Sula om, vet du det? Nej, inte riktigt. Inte i, i detalj. Men hon skriver ju... Som jag har förstått så, så Tony Toni Morrison ganska tidigt med så här intersektionell feminism. Mm. Alltså hon driver både... Feministiska frågor och eh, frågor om svartas rättigheter. Jag har läst Älskade av henne tidigare. Ja, ja. Den är var riktigt bra. Jag och den kom en... i uttryck nu va? Ja, jag, jag har sett den sett i en, en pocketutgåva. Mm. En ny pocketutgåva. Mm. Samma utgåva som Garpans värld kommer ut i. Eller med samma slags omslag. Och mm. möss och människor. Jaha. De är väldigt fina i alla fall. Jag funderar på att köpa Garpans värld. Det var ju min favoritroman när jag var ung en tid. Okej, okay. men det är lite samma stil på, det, på, på de omslagen som det är på sådana här tatueringar. Mm, ja, det tänkte jag också på. Tredje boken är Christian Gidlunds, eh, I kroppen min. Och det handlar om eh, när han håller på att dö av cancer. Okej, okay. det är tre ganska olika alternativ. Så är, det. Så är det. Jag är bredd i mina val. Ja, men vi kör självkänslan nu då. Självkänslan. nu. Ja. Mia Törnblom Första gången jag väljer en bok som inte är en roman. Är, jag, vet, jag känner mig ute på djupt Ja, uppfriskande. Nej, <laughs> det är <blir> livsfarligt. <laughs> ja, men man får hålla sig utan även om det är djupt. Det ja. spelar inte så stor roll hur djupt det är om man är utan. Ja, det är det som <laughs> kanske är Mia Thumblodon för djupt för mig. Aha. Jo, och det, det avsnittet spelar vi eventuellt in i samma rum istället för, istället för att sitta så här över Skype. Ja, för du ska ju besöka mig. På min Aha. födelsedag. Ja. Det blir roligt. Kommer bli så himla Nej, Inte så himla gammal. Ja, ganska gammal blir du. Nej, jag blir inte ganska gammal. Jo. <laughs> Vad blir du då? Kommer det det? 30. 30, Det oh, är oh. väl. Jag läste en text av Linda Skugge där hon beskriver sin besvikelse över brud Daniel. Och <laughs> mm. <laughs> skriver hon att ja, det var okej när de var unga. Och sjunga så här och vara så här. Och... Men nu när Henrik Bergen är en fetlag, i 30-åring så det känns det inte riktigt lika roligt längre. Vilken syn på 30 åringar. Vilken... Mm. Men vi är ju ändå den här tiden 20-åringar. Nej. Man, man kryper längre och längre ner. Jag menar... Ja, 60-åriga gubbmän är ju inte gubbar längre. De är pojkar. Kom igen och ja. gubbar... Nej, kom igen och killar. <laughs> det är tröst. Och med de orden så tackar vi för oss. Ja, tack. Det var varit jätteroligt. Hej, hej. Så lång. Båna